نادي فؤادي بالليل السكون بدمعاي الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه يوم ولاه نستلمو برצ моя и тебе сестра جل وعلا роби насталяво наше дружње са акетским темама на основу онга што ابن ابداود رحمه الله تعالى اصليه منظوم حائية دوشل سمو دو ناردنو ركنا او كوه ايمان او كوه قولي امام بكر او تهي ويرواني الله سبحانه وتعالى او ترجيني فا كاشه و بالقدر المقدوري عقد الديني والدين أذيحو ki bude ubeждён u Allaha subhanahu wa ta'ala udrejenie jer je to zaista stub vjere odinu afih wa Allahu biha yer prostrana da vjerova ne Allaha subhanahu wa ta'ala udrejenie jedan od ruknova imana o oko kojeg su subhanahu wa ta'ala kaže inna khalaqna inna misma svi stvoreni i određeri, kaje on subhanahu wa ta'ala. Zaten je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poznatom hadi, o aj Jibrilovom hadisu, kaje da je iman, kada kao je bito je bilo, jistaj iman, kaje, iman antum ina billahi wa malaykitihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyumil akhirih, wa bil qadri khayrihi wa shirrihi, imanje da vjeruješ u Allaha Subhanehu Wa Ta'ala, da vjeruješ u njegove meleke, da vjeruješ u njegove poslanike, da vjeruješ u njegove knjige, da vjeruješ u sutnji dan i da vjeruješ u Allahovo određenje dobro i zlo. Kada je u pitanju Allahovo određenje, onda trebaš znati, brate moji, da a, imati četiri stvari na umu. Dakle, Allaho određenje sadrži četiri elementa, četiri komponente. Ovaj, ili četiri stepena. Prvo jeste vjerovanje u Allahovo Subh'anaHu Teala znanje. A to jeste da On Subh'anaHu Teala zna sve. Ovaj, št, znao je i zna sve šta će se dogoditi u budućnosti. Njegovo znanje je sve obuhvatimo. Zatim drugi stepen jeste, drugi stepen kadera jeste Allahova volja ne šrijeti. A to je da On Subh'anaHu Teala ima volju i sve što se događa biva Allahov AnđeHu voljom. Idemo može za ništa bez Allahove stvaralačke volje dogoditi u svemiru. Zatim, ovaj treća stvar jeste ovaj Allahovo zapisivanje al-kitabe da on subhanahu sve što eh, je odredio zapisao je. Subhanahu wa ta'ala je prvo jer, jer prvo što je stvorio jeste pero i onda je naredio da zapiše sve što će se događati, što se događati do sudnjeg dana i posle toga. Zatim četvrta stvar jeste Allahovo stvaranje da On subhanahu wa ta ta'ala stvara, stvara dakle, ovaj, a, naša dijela, stvorio je stvorenja i sve ono što mi radimo to je Allah subhanahu wa ta ta'ala On to subhanahu ta wa ta'ala stvara. Allahovo je znanje, dakle to nam je jasno i vjerujemo da Allah subhanahu wa ta ta'ala sve zna i On subhanahu wa ta ta'ala zna sve što se događa i što se događati i ono što se neće dogoditi kada bi se dogodilo, kako, će, kako bi se dogodilo kažu učenjaci, tu izrek u spominju. Uh, I na osnovu tog svog znanja on subhanahu wa je sve zapisao u levhi mahfuz u bočnočuvanim bočama ovaj ili knjizi ovaj zapisano šta će se dogoditi ovaj ali ne znači to što je prima radi zapisano da je on subhanahu wa ta ta'ala primorao ljude da, da, da, da rade ono što se događa ovaj, uh, ili ih prisilio i uh, treća stvar jeste vešiyeta Allahova dželle ve aleha poba Allah vola se dijeli na dvije broste, a to jeste stvaravačka vola, el irade, el keumije i svemirska vola, kako kažu učenjaci, a to je primjer radi Allahova vola i iz ove vole njegove ništa ne izlazi. Sve što se događa u svemiru mora biti u saglasnost ove Allahova vola. Dobro, zlo, ovaj dobra djela, nevjerstvo, kufr, griješenje, sve takve, to ne možete događati osim sa ovom Allahova volom i njegovom dozvolom. A ima prema radi takođe neke stvari sa kojima on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Već stvari se događaju u svemiru kod stvorenja, sa njim Allah nije je vladala nije zadovoljan. Dio subhanahu wa ta'ala mrzli kao stvari radi grijesi, delstvo, mnogobožstvo i tako dalje. To Allahu nije drago. Eee ovaj, nije drago i pored toga što događa dakle ovaj e njegov voljom, a on subhanahu je ta'ala to to odredio i dozvolio se dogodi godi iz mudrosti koja je samo njemu uzvišenom, dakle ovaj osnata. Kada je u pitanju Allahu određenje, onda su se ovdje dakle uh, pojavile dvije skupine, dvije ekstremne skupine, ekstremno koje su otišle ekstremno lijevo, ovaj desno ekstremno lijevo. Jedni su ovaj zanegirale Allahovu, Allahovo, Allahovo određenje u botvnosti, rekli su Allah dželle negirali su Allahovo znanje, ovaj, uh, i sve jer rekli su da, ovaj, da on subhanahu wa ta'ala da se stvari onako same od sebe događaju i da on subhanahu wa ta'ala nema znanja o tome, ja'udhu billah, i da on subhanahu wa ta'ala nema oticaja ni svojom volom i svojim stvaranjem na ono što je događa. E, La qadra wa anjal emra unuf, rekli su, to su se pojavila ta skupina u, u, u Iraku, dakle za vrijeme Ibn-i Omer ta'ala anhu ovaj e, pojavila se skupina dakle koji su zanegirali Allahovo određenje, zovu Qadarije, oni se zovu dakle Qadarije. Pa su je Kutebni Omera radijallahu ta'ala anhu, ljudi iz, ku, ovaj, iz Iraka, iz tog mjesta, pa su ovaj bitali ibn Omera na hadžu, bitre su gledanje sjeo sa njegove desne, jedan sa lijeve strane, da su pitao ibn Omera, kaže kod nas su pojavili ljudi koji ne vjeruju Allahovo određenje, kažu nema određenja i stvari se same onakve same od sebe onako događaju bez uticaja Allahove volje, bez uticaja Allahovog stvaranja dese ha stvara i tako dalje onda mu je rekao ovaj ibn Umarova bi Allahu ta'ala عنه reci tin ludima kada isretne da se ja odričem njih oni nemaju ništa sandom i da nema nije ispravan svedok ne povjeruju Allahovo određenje i da nema vlaskoj žene bez ovog dakve ovaj e, rukna odnosno ovaj sharfa e, I onda je spomenu ovaj hadis od Omera ibn al-Khaba, kaže čuo sam od mog babe Omer ibn al-Khaba da je bio u Ta'ranu da je rekao da su sjedili jednog dana s poslanikom sa Rahu Mariju se pojavio za čovjek jako crne kose jako bijele odjeće na njemu se nije vidjelo niti trag umora i puta i sjedio je pokraj poslanika da je tipeo na na Djibrilov hadis to je Djibrilov ovaj o imanu, islamu i ihsanu ovo vjeri u kod pronosirovaj hadi sada je u potvrdi dakle ovaj a, obja, objašnjenje za teme leviere dakle to je njemu poslužilo kao dokaz da je kader Allahu subhanahu wa određenje dakle ovaj a, a, jedan od sastani dijelova imana zatim druga stupina koja je totalno tišna na drugu stranu to su džebrije džebrije a oni su rekli da sve što čovjek radi ovaj on je prisiljen na to znači sve što radi on je prisiljen na to nema nikakve volje ovaj i kaže čovjek primjer čovjeka i Allah je određenje kaže kao primjer nekog lista pa ovaj lista o, ili ovaj drmeta, kaže na nekoj jetrometini gestu koji gdje puha vjetar žestoko kaže nosi taj list taj papir na sve što on djehoče znači nema nikakve volje e, takav je tako kaže čovjek i, i kada klanja i oni koji klanje, oni moraju da ne klanje, oni koji ne klanje, moraju da ne klanje, i tako dalje. Dakle, to su džebrije. Normalno i to je neispravljeno. To je, dakle, ovaj, uh, zabuda, a ovaj, uh, istina između ove dvije skupine. Dakle, u sredini između ova dva ekstremna pokreta i pravca, a to jeste da je uzvišenji Allah subhanahu tala odredio, uzvišenji Allah je zapisao, uzvišenji Allah uh, hoće to se događa, svojom voljom i on stvara, to se događa, stvara naša tijela, kako stvara naša tijela? Stvara naša tijela, sve što uradiš, Allah je to stvorio. Jer je uzvišen Allah ko tebe stvorio i radet, a to je volju tvoju, i stvorio je ko tebe huvod, to je snaga. Dakle, i ti tom svojom snagom i energijom i vodom koju ti je Allah stvorio, radiš i činiš što radiš. Zato je primjer radi se kaže da ono što, što ti radiš Allah subhanahu wa ta'ala, stvara u suštini, je Allah stvaranje. Dakle, mi kažemo čovjek ima ovaj vjeruje u Allaha u određenje, ali nije primoran na sve ono što radiš, kimara radi. Imaš volju. Imaš određeni stepen svoje volje, ali ta tvoja volja ne izlazi iz okvira Allahove dakle ovaj ev, volje i njegovog i njegovog dakle htijenja. Na osnovu te slobode i te volje djelimično koju ti imaš, na osnovu toga će izbješeni Allah subhanahu wa ta taala ljude ispitati ili znači od toga će ljudi odgovarati kod Allaha subhanahu wa ta'ala na suđenje na suđenje takve ovaj uh, dan na suđenje dane vidjećete primjer radi da je ovaj ehli sunnetu vel jamaat u pitanju ovaj, svih pitanja i mes eva kao što su muslimani sredina između svih ostali pripadnici drugih religija srednji put takođe je ehli sunnetu vel jamaat srednji put Uh, sprav svih ostalih dakle frakcionovno ovaj uh, pokreta koji se pojavili ovaj u u Islamu vidite ovi ovaj primarni radi to je ono znači što leži iz zdravog i leži u zdravom razmišljanju primarni radi jedan i druga od ove skupine zapudili kada ih spomeneš te njihove principi ne prihvatljivi su ne prihvatljivi su jedino ono čime gdje ti se srce smiri jeste ono što zastupaju učenjaci Helene sonata voljamaata Ee uh, primjer radi uh, međutim ovaj kada su u pitanju ovaj kada je u pitanju Allahovo određenje, Allahov kader, čovjek treba da zna da ovaj jedna stvar to jeste jedno pravilo da ovaj treba da radi, Uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala mu ono naredio da radi i da vjeruje u Allahovo određenje i treba da zna da nikad ti Uzvišeni Allah neće učiniti zulum i neprav. Allah subhanahu wa ta ta'ala ti nikad neće učiniti zulum i neprav ovaj vjeruješ neva subhanahu taala neće te kazniti zbog onoga što nisi imao ovu ovaj mogućnost da biraš između onaj da uradiš ili da ne uradiš ili ono da ne ostaviš. I zato ljudi kada upitanje ovo ova Mesela i ova Dio i Ivana oni dakve ovaj e, sa ovim ovim vjeruju, pa primoradi radi kada, kada ovaj hoće da upozoriš oni na, na griješ i tako da na njihova djela oni kažu ja sam Džeprija, ja sam među Bogu, ja to je meni Allah odredio, a tako moram da radim tako dalje. Ali kada uradi neko dobro, onda on kaže to sam ja uradio, to sam ja sam uradio, to sam ja stvorio i tako dalje. Dakle, onda je akadarija. Kada u dobro, onda je akadarija nekira Allahov određenje, a kada u pitanju neko zlo, neki grije, odmah on kaže ja sam presilen, ja moram, tako odredi i tako dalje. Dakle, a nije to šta? Nije to u redu, nego je šta onaj, ispravna sredina. A to jeste, da primjer radi kada kažeš da si neko dobro uradio da klanjaš, da si obavio haći da postišhaš. Allah me uputio prije svega lahovom dobrotu me, lahovom dozvolom i njegovim određenjem. Allah me počestio time, trebaš tako kazati, a kada učiniš grijeh, treba da kadaš stavljala malo oprosti, ja sam napravio propust i tako da je to je, pravi musliman, a ne prema radi kao što naše nezalice kažu kada urade grijehe, što ti pita džahkhan kaže što nekme znači za mene alva redi da nekme a kada priređem što pomog nekdo ja sam pomogao tu džaniju ja sam to uradio to sam ja stvorio dakle kada rija bude ovaj ovo u ovom uh, smislu i sa ovoga i sa ovoga dakle ovaj aspekta ali ovo pravilo koje smo spojeni dužešnji Allah subhanahu neka me zlo mene ne, ne, ne čini da ti uzješeni Allah na redio da radiš I da ne možeš da da da ti radiš, ne bi ti Allah zotel alana radio, da bi te pozvana odgovornost. Tako da se rasteretiš u potpunosti kada je u pitanju kada je u pitanju ova ova ide ova imana. Zatim nakon toga ima ima nabuker rahimehullah taala spominjete ovaj drugi naredni rukn imana, to jeste ovaj vjerovanje u pa kaže wala tunki ran jahanna nakirun munkara wal hauda wal I nemoj da negiraš postojanje ovaj, meleka, nekira i munkera. Nemoj to da uradiš iz neznanja, da zanegiraš postojanje tih meleka koji se zovu munker i nekir. A to su meleki koji su zaduženi normalno za ispitivanje u berzahu, odnosno u zagrobnom životu. Hauda voli mizana i neketon sahu. I nemoj da zanegiraš postojanje hauda i postojanje mizana, izvora u džernetu dakle, odnosno na sudnjem danu. I nemoj da zanegiraš vagu kojom će uzvišenje Allah subhanahu ta'ala vagati na sudnjem danu naša djela, na listove naših djela na kojima su ispisane naša djela i na kojima će uzvišenje Allah subhanahu ta'ala mjeriti one koji su dakle radili dobro odnosno, odnosno zlo. I neke tunsahu, ja ti to savjetujem kaže ovaj imam, jer je to zaista istina koju preporučujem sebi i tebi. Ovdje je imam da govorim o dva rukna imana, to jeste Ovaj, vjerovanje u sudnji dan, a vjerovanje u sudnji dan je vjerovanje u sve ono što događa kada nastupi smrt. Od koje nastupi smrt pa sve ono što događa poslije smrti, sve to ulazi u vjerovanje u sudnji dan. Sve to ulazi u vjerovanje u sudnji dan jer sve događaje. Borovak u zavrannom životu, iskritivanje u zavrannom životu, kazna, uživanje, onda proživljenje. Ovaj, e, svi događaje na sudnjem dan, onda sve do kraja dok ljudi ne budu ovaj... Uh, podijeljen u dvije skupina, to jeste u skupinu koja će ući u dženeti, skupinu koja će ući, ući u uh, džennem, u džennemsku vatru, mora je da bila danas ova dželjevala, toga da će Također ovdje ovim, ovaj, imam Ebu Becker spominje, također ovaj, uh, vjerovanju Meleke, dakle da je jedan išaret, da je jedan išaret, a je također satani dio imana vjerovanju Meleke. On je smenuo dvojicu Meleka ili jednu vrstu Meleka, to su nekiri munker, to su ispitivači u kaburu, Ali time ti kaže da također trebaš da vjeruješ i u ostale Allahove meleke koje je Allah stvorio, koje je zadužio, one koje je spomeno po imenicama i sve one koje je općenito Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenu u Kur'anu i Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam u svojim dakle, hadisima odusjećakima. također počinje da govori o berzah, odnosno zadobnom, o Zagrobnom dakle životu i spominje da normalno u zaglednom životu će ljudi, ovaj, svako biti pitan, tri pitanja, to su poznate stvari u kojima nas je Rasulullah obavijesuje, to su tri temeljna pitanja. Na osnovu ovoga je Rasulullah s.a.v. ali u stvari su učenjaci napisali djela al-usur-ehterafe, tri temelja, to su ovaj ova pitanja, ko je gospodar Kto ti je poslanik i šta ti je vjerao? To su ta tri pitanja koja pitaju Munker i Nekir. Munker i Nekir su dva meleka koji, koje je ovako Resulullah nazvao. A ovo, ova rijek Nekir i Munker rači, u arapskom znači nešto što je, je ružno, neko, neko zlo itd. Ovaj, eh, ba, su pitani imamo Ahmed, hoćemo li reći dva meleka koja ispitaju ili da, da ih nazovemo ovim imenom Munker. Nekir. Sunna'u l-hayati, aqmaru l-layani, manharu l-hudati. Hanamu r-rijani, sunna'u l-hayati, aqmaru l-layani, manharu l-hudati. Azalu subati, wasau bi dhahti, neşhid al-hayati. Nemoj također a, da negiraš, normalno, kada su pitanje ova pitanja, praći što je jako bitno i poznato nama jeste da primjer radi, ovaj, na ova pitanja može odgovoriti onaj koji je znao na Dunjavuku i radio po njima. Onaj koji je znao na Dunjavuku i radio po njima. Međutim, ovaj, onaj koji nije prakticirao u životu, iako ih teoretski možda znao na Dunjavuku, nema odgovora na njih, u Bersah, zagrobno u Zagrobnom životu. Jer će tada oni govoriti, haa, haa, čuo sam ljude kako govore nešto ali ne znam, ne znam odgovor na to. I onda normalno slijedi každa na voda, a ja danas Allah, da ne Također nemoj da nekiraš haud. Allahov izvor, haud. Izvor koje Guzvišan Javla, javla daje poslaniku Muhammedu s.a. Likuli nebijen haud, kaže poslanik s.a. Svaki poslanic imati haud, izvor. Ali njegov izvor je poseban izvor a ardoo shahr šehr, kaže poslanik znači njegova širina je njegova širina je ovaj mjesec dana hoda i njegova dužina je mjesec dana hoda ovaj zatim posebno ovaj poslanik Ali šaratovo selam opisuje ukus te vode ona slađa od meda i koje je popije lam yesheba'de hubada lem yazma neće nakon toga ožednjeti nikada ako kopije sa hauda rasulullah sallallahu alej sallallahu alej ve selle normalo ovaj haud također se negiravi mnoge frakcije ovaj koje su nastale ovaj u islamu i zato ovo ima spominje znači on miizan i nemoj da negiraš miizan faqona sugnemdan ovaj dozvoljen Allah subhanahu wa taala će mjeriti na sugnemdanu šta se mjeri posle šta se mjeri na sugnemdanu da li se mjere djela da li se mjere listovi na kojima se nalaze djela ili se mjeri sami ovaj, onaj koji je počinio tada i činio tada. Ovaj, e, postoje dokazi za svaku od ovih stvari. Postoje dokazi gdje, koji govore da se mjeriti papiri odnosno listovi na kojim knjige na kojima su ispisana djela. A dokaz za to nam je hadith ul-bitaka. Hadith koji govori o bitake, o, o vlasnicu, vlasniku ovaj bitake ili ovaj one karte će će biti ispisano anule ilahe ila Allah. Da će ostali papiri njegovi listovi će biti toliko dugački koliko čovjek može da pogleda ovaj, koliko pogled može da da baci i svi ispisani na njima ispisani takve grijesi i tako dalje a ovo na desnu stranu ovaj svi dobri djela samo ima ovu kartu la ilahe la na. I onda on normalno izgubi svaki vid nade se spasi, ali kad ostavi na lagu, Ovaj, prevajnuće bitaka prevajnuće bitaka, bitaka je la ilah ila illa illa i teže od svih ovih dijela normalno ovdje se misli na čovjeka ima odlješnjenje na čovjek koji je rekao la ilaha illa nije imao mogućeće da radi ništa o dobrih dijela nije imao mogućeće da radi ništa o dobrih dijela imi rekao la ilaha illa Allah, pa je sve izbisalo od to la ilaha illa njegove ovaj, grijeze, grijehe poništilo ih i onda poslije toga preselio i tako podalje. Ali uglavno nikako ovaj hadis ne znači da je dovoljno samo izgovoriti la ilaha ilaha ila", i ništa naraditi o, o dobrih dijela. Ali ovo su ne, neke iznimne situacije koje nam govore o vrijednosti normalno la ilaha ilaha ila, i da će se mjeriti listovi ili knjige na kojima su ispisane dobra i doša djela. Zatim također imamo dokaza da će se mjeriti dakle, ovaj dijela sama, da će se sama dijela dakle, mjeriti, mjeriti Uh, normalno to je djela su sada ovaj nemaju svoj oblik nema to je ne, ne, neko abstraktno značenje ali, ali nema nikakve uh, smetnje da da vjerujemo da uzoči Allah subhanahu wa taala da vratiti da imaju neki oblik pa će onda se staviti na vagu staviti na vagu na sudnjem danu imamo dokaz da će se mjeriti ovaj da se mjeriti ovaj uh, sami počinioc ovaj dobri i loši djela jer kaže rasulova sallallahu alejhi ve sellem za ibn Mes'uda ovaj kada su mu saz, a smije ali njegovim tankim nogama, on je rekao da zašto se smijete, zašto se smijete e, njegovim mršavim i tankim nogama, tako mi Allaha njegove noge na sudnjem danu na vagi na sudnjem danu su teže od trda ofa. Teže su od trda ofa, to znači on ukazuje na kao kažu učinjaci da se ovo misli i odnosi na to da će se ljudi dakle vjeriti oni sami počinitelji ovaj dobri i vaših e, nekvih dakle, dijela. Ali e, na nama je primjera radi ovaj na vjerovatno da će mizan dogoditi da je to jedna vaga po ispravni mišljenju da je to jedna vaga koja ispravni mišljenici će se meriti sva djela i ono što smo mi dakle činjili na način, na koji je to uzvišeni Allah subhanahu teala odredio kako to njemu subhanahu poznato Zatim nakon toga spomine ovaj uh, spominje meselu šefaata pa kaže ku kullu yakhdhu Allahu alazim bi fadhlihi minan nar irsadan min albahmi tukrahu i reci O vjernice, reci uzvišeni Allah te izvaditi ovaj, e, uzvišeni, uzvišeni Allah te svojom dobrotom iz vatre, tijela koja su totalno izgorjela, e, koja će postati ugalci, ugal, dakle ovaj izgoreli ugal, pa će ovaj, e, e, ovaj biti bačena ale nehri fil firdausi u rijeku čenatsku tahya bi E, i od te rijeke će dakle oživjeti ti ugarci ti ugli dakle ostaci ljudskog izgorelog tijela kehabin hamil sir la yabhahu kao ja izrasti iz tih ovaj rijeka isto kao što izrasta sjeme u mulju negde na, na e, nekoj obali rijeke dakle ovaj, kao što znate iz mulja izlazi ono o, o, ono sjeme izlazi bijelka bijelog Uh, korijena poslana gdje ga ne grije sunce idlazi uh, bijelo u potpornosti dakle je to sjeme, odnosno ta, ta biljka. Tako će izaći ovi ljudi iz džememske vatre normalno ovdje ovo se misli na ovo se misli na velike griješnike. Jer veliki griješnici, braće moja uh, veliki griješnici na sudnjem danu imaju sljedeći status. Jedna Jednu od dvije situacije. Ili će ih uzvišeni Allah uvesti u džemnet bez Osim da što nisu učinili te obu, znači to su veliki griješnici koji su došli Allahom, sreli Allaha sa grijesima velikim bez te Znači ili će uzvišeni Allah uvesti u džennet bez obzira što nisu učinili te obu, i reknumo će ući u džennet, i druga stvar da će određeni period ući u džehenemsku dakvet, ući će u džehenemsku vatru zbog tih velikih grijeha, ali kasnije će dakve izaći. I zato kada pređu Sirat čuprijo rasulullah ali sa sramom, dokač komadiso de busaiden Khudriya Govori, kaže da će se na nici džaneta kada vide da nema među njima vjernika sa kojima su družili, klanjača, postača, hađija, oh, prijatela, drugove, tako da govori će, Rabbena, ikhvanena, gospodaru, naš, naša braća, kanu yusalyuna meana, sa nama su klanjali gospodaru, vajesumuna meana, sa nama su postili, vajahudjuna meana, sa nama su zajedno hađo bavljali, vajameluna meana, sa nama su radili druga dobra djela, Gospodarno, šta je bilo sa njima? Mogimo te da i spasiš izvedi zahenemske vatre. Paču izvišenje Allah subhanahu wa ta'l, reći Idhjabu, fa ahređu man kjana fi kalbi mitfale dinari min iman. Idite i izvediti zahenemske vatre svakog onog koji bude imao u srcu koliko je imana, koliko je veličina zlatnika, dinara. Fe idhjabu one, fe uhređu pače, ići. O tiče da đehanemske vatre i prepoznati ih, ih po ovaj e, njihovim licima i po mjestima su, njihovim dijelovima tijela koje su prali prilikom uzimanja abdesta. Znači ti dijelovi ne gore u đehanemskoj vatri. Oni ne gore u đehanemskoj vatri jer je uzlišen Allah subhanahu wa ta'ala harama Allah je zabranio đehanemskoj vatri da gori ona mjesta Čovjek, na tijelu kojima je čovjek činio seždu Allah u subhanahu wa ta'ala, kojima je činio seždu subhanahu wa ta'ala. Ovo te bolje govori je u vrijednosti namaza subhanahu Allah, u vrijednosti ovoga velikog veliko, i čanclerom Verte Ibneta. Pa će izvaditi sve one koje prepoznaju. Pa će onda Allah subhanahu wa ta'ala, pa će im uzvišenja Allah reći, idite i izvadite, idhe mi afređu minem narimem fale, je falj bih mih fale, misli bih narimini Idite i izvedite džehennemske vatre u čijem srcu nadzijete imana koji je pola dinara ili pola zlata. Pa će izvaći i izvediti takve, takve kategorije ljudi. I onda će imuzvišeni Allah reći Idite i izvati džehennemske vatre ljude koji, će ima, koji imaju trun imana u svom srcu. Trun imana, subhanu pa će otići i izvaditi iz ženevske vatre sve one koji budu imali makar i imamec u svome, dakle, srcu. I onda će ovaj uzvišeni Allah, Subhan, Rasulullah kaže, ovaj, zauzimaće se meleki, zauzimaće se poslanici, zauzimaće se vjernici, šehidi i tako dalje. I onda će uzvišeni Allah reći, da je šefaati, ostalo je moje zauzimanja Ostalo je moje pa paće on subhanahu odal nas svojom rukom izvaditi ove lude koji su izgoreli potpuno po Ugarci po Ugari da ćeo a potpuno izgoreli u Bečkoj راتi pa će uzvišen Allah subhanahu odal baciti ovu krvemsku rijeku Firdevsova hadis kod Buhari i Muslima da će oni izaći izaći izniknuti i stići danas ki rijeka vratiti im se tijelo vratiti im se tijelo i da kaže da su ono Lasar ono on yuj'al I na njehovih vrat to je majte se staviti u grvici, u prsteni. A ovaj fiyad khuruman janna. Pa te uci u janna. I prepoznać iz tronice janata i reče Hau lai utaka urrahman Ovo su oni koje je Allah, uslobodio jahannam ski Uzvišeni Allah subhanahu ta'l ihi uslobodio jahannam ski avatre. Min vajri amri na amiluho, wa la a khanem paddemuho. Bez ikad su učinili. Ovaj, ali su imali imana u sebi, tako je, da li je to slučaj isto kao slučaj ovoga vlasnika Pipake koji je imao la ilaha illallah, da li je i to isti slučaj ili neki e, posebno slučaj, to samo Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ali također nakon ovih ljudi, nakon ovih ljudi niko u džahannamu neće ostati imati trud imana, ostati samo dakle pravi i čisti ovaj, nebjernici u džahannamskoj vatri bolim Allah Subh'ana Atala da se znaman se smilujem, da nasudžinoj doni, kje neću utjući jahana, što neću katru nema. Zatim, kaže imam Rahimahullah Ta'ala, inna rasul Allah ili l'l-khalqe šafion, wakolfi adan l'l-khabi haqban, opahan, kaže i reći, zaista će se rasul sallallahu alaihi wasallam zauzimati za stvorenje na sudnjem danu. Zauzimati za stvorenje na sudnjem danu. Šata'at je za ili posredovanje. Posredovanje između uh, za nekog, kod nekog, da bi za postizanje dobra i odklanjanja štete. Znači ovdje se Resulullah zauzima za kod Allaha za vjernike, da bi im uzvišen Allah subhanahu tera dalek u korist, i, i da bi odklanio od njih štete, to je isto džahennamske vaka. Šefaat je Allahu subhanahu tera pravo. Kul lillahi šefaat u džemija. Reci, za uzimanje pripada samo Allahu subhanahu Šta to znači? To znači da se kod Allaha niko ne može zauzimati osim njegovom dozvolom. Men del ljudi ješfeo indehu illa birni. Kod njega se može zauzimati samo sa njegovom dozvolom kome on uzvišen i dakle ovaj, dozvoli. Tri su uvijete šefa'ata. To jeste da Allah dozvoli da bude zadovoljan s onim koji sa zauzimačem sa onim za koga se zauzima, zauzima. A to znači da šefa'at pripada samo ovaj vjernicima da će se Rasulullahi vjernici i šehidi zauzimati samo za vjernike, za one koji budu imali imana, a kada su pitanjeri vjernici nema dakve ovaj nema oni pravo šefaat fat rasulullahi šefaat meleka. Rasulullahu šefaat se deli u nekoliko vrsta. Prvi šefaat jeste veliki šefaat. Es-šada al-uzma, veliki šefaat. A to je Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem za uzimanje na počinje suđenje. To je onaj dugački hadis, znate, od obuhure R.A. Gdje poslaniča R.A. kaže, ja sam prvak sinova Adama Znate li i zašto? Zato što će uzvišeni Allah živjeti sve lude na sudnjem danu, na jednom mjestu i onda će izateći takva muka, takvi problemi, takva strahoba i tako dalje, da će se daviti u znoju i tako dalje i tako dalje i onda će reći jednim drugima, zašto? se mi ne našim poslanicima, da se zauzimaju kod Allaha za nas. Pošle već jedno suđenje i onda će i drugim reći idite kod Adema, pa idu kod Adema, pa spominju njegove vrijednosti. Zauzimaj se za nas kod Allaha, Adem odbija, a on kaže idite kod Nuh, a. on je prvi Allahov poslanik, onda je on idu kod Nuh, pa se Nuh izvinjava, idite kaže kod Ibrahima alaihissalatu wasedam, pa idu kod Ibrahima alaihissalatu wasedam, pa se Ibrahim izvinjava, kaže idite kod Musa alaihissalatu wasedam, oni idu kod Musa alaihi svalatu wa Musa kaže ja tu ne mogu ništa da učinim teško meni, teško meni svaki od njih govori teško meni, teško meni po tri puta moja duša, moja duša samo da bi i mene da spasim onda kaže Musa idite kod Isa alaihi svalatu wa sallam onda Isa isto, dakle kaže Isa im kaže idite kod Muhamada sallahu alaihi sallam i onda kad dođu kod Rasulullah sallam kaže ane leha Zaista ja ima pravo da tražim šefat kod Allaha subhanahu wa taala. Pa on tares sallallahu sallam, ide ide ispod Allahovog djelala arša i učini se džod subhanahu wa taala. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala čega tadana dahnuti daga Muhammed sallallahu prohvali takvim riječima koje niko ne zna, koje poslanje ne znao da ten. Uh, to znači ovo ovaj je dokaz kako učenjaci da da, da uzvišeni Allah ima neka imena koja nam nisu otkrila. el ga vah hvaliti. a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se hvali njegovim imenima i svojstvom. Znaci ovaj hvalici hvaliću hvaliću ga riječima koje sada ne znam kada je poslanih sallallahu alejhi ve sellem zatim ovaj uh, taj prizor ovaj rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ispod naših gospodara ovdese zemljom nam su uzvišeni Allah obratia kaže ja Muhammed on Muhammeda erpa raasak odi libawo wa sam ta'ta ražita će ti ser ražita hoće batice ošba ošba ražije za uzimanje koga god hoćeš i ti odoboljeno biće ti odoboljeno onda on kaže da kaže on spasi mene kaže on me moj ummet moj ummet da on se brina o tebi o meni i o svom ummetu ovaj i, i zato da dakle, kada udivnati trenutuci ma omni Allah subhanahu wa i tada suđe na taj način to je veliko zauzimanje. Zatim ima također njegovo zauzimanje za djermike, za velike griješnike da uđu direktno u vatro, prije nego ovaj da uđu direktno u vatro. On istagfirola da uđu pravo u džennet dakle, da da da ne budu kažnjeni minimalo veliki griješnici Ova zatim također njegovo pozivanje za stanovnike jehenema, veliki griješnici koji su gusti, da izađu iz dne, da izađu iz dne. Zatim također njegovo pozivanje na sira čupriju. Kada, kada budu stanovnici, ovaj ljudi prevozili preko sira čuprija, će govoriti Allahumma selim, sarevamo Allahum, moj spas, spas i tako dalje. Ovaj i također njegovo pozivanje za jevu to aliba. Njegovo pozivanje za jevu to aliba. عندما يدوش أباس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل نفعت أبا طالب شيء فإنه كان يحوط بك يسيدي تي شتاء قمو غاب طالب وانت شتيتي وحتبراني وانت قم آقو يسيدي موشتاء قمو غابتي وانتا كاش لك مصطالب صلى الله عليه وسلم هو تي ضحطاح من النار وان يمتجارك جهنة بسكو ولولا أنا لكان في ترك من النار هذا نية منا بيه ويموكز وزي ما نوبي بيه وما jer ovaj stepeni ma jehennema a uh, onaj niži dakle ovaj uh, jehennamski jamama uh, bio bi Abu Talib znači on je šta ucličaku jehennsko on je normalno ovaj uh, više zasluživali je mulozni oblast mana danas pozivanjem rasul allah sallam dao ovaj diu jehennsko to je najmanji vid kadno jehennsko vatri ali to on si misliti da je to najješća to on će misliti da to najješća je na jehennema u stvari to je najblaži vid kazne u Jahanemuskoj vatriji. Ovo je posebnost poslanika sallallahu ovaj, alayhi wa sallamu, da mu je uzvišeni Allah dozvoljena da se zauzima za nevjernika. Ebu Taliba, to je posebnost, a inače za nevjernike oni nemaju pravo na, dakle, e, za uzimanje, oni nemaju pravo za, za uzimanje. Osim poslanika sallallahu alayhi wa sallam ovaj, kao što smo rekli za se vjernici, ovaj, kao što smo smenili onom, haddje su gorici gospodaru naš, gospodaru nas, miluju se našoj graci ovaj zatim ovaj također uzimajući se meleki meleki se uzimati za veliki grešnici se uzimajući također şehidi ovaj to se također spominje u veki u zavisno od citata zatim te kaže kaže također va politi adabe fabri hapun obah i reci po pitanju Allahovaj kabura kaburske vatnje u ovaj brzahu da je to istina jasna koji je sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, dakle e, život, malo bespo, dakle, Bogorini, je period ili etapa kroz koju čovjek provazi. Jer čovjek provazi na svom putovanju, postojanja, provazi kroz nekoliko etapa. Prva etapa je njegovo nepostojanje. Zatim, druga etapa jeste njegov period u utrobi majke. To je jedna etapa. Na, naredna etapa jeste njegov period koji dođe na Dunjalu, roti se na Dunjalu pa do njegove smrti. To je treća etapa. Četvrta etapa jeste njegov boravak od smrti do sudnjeg dana u zavirom ovom životu i ovaj, narodna etapa jeste od proživljenja pa sve ovaj, e, do proživljenja, e, ovaj, sudnji dan i njegov boravak u dženetu ili u dženetu. To su dakle te etape kroz koje svaki čovjek rolazi. Kroz koje svaki čovjek dakle prolazi e, i čovjek stalno putuje sve do svog vječitog odredišta ili u dženetu ili u ovaj eh uh, Zatim dakle uh, kaburski ad i kaburska adve dakle, kazna ili uživanje, to je ono što je potvrđeno mnogim hadisima, također i u ajetima. Posebno je Allah subhanahu da nas ovaj uh, kada govori o sebenisini faraona ka sa an-nar yu'aladuna 'alayha huduw wa 'ashiya. Va, izlagani vatri ujutru i naveče. Ujutro i naveče izlagani vatri i biće kažnjavani, o pojelomet akumu sa'a a kada nastupi sudnji dan, uhinu alat na štaba i videte faraonove sednike na ješću kazna. Dakle ono što je ovaj bilo prije toga, ta kazna prije nastupanja sudnij dana je baška. A baška je ono što stili, pospje nastupanja, dakle sudnik, sudnij dana. Zatim dakle, Rasulova sallallahu alejhi ve sellem je imao jedne prilike ovaj glas kad izašao iz kuće O neki fik pa je rekao je hutun ta'addu fi quburha ya bayis kashwa wa yuswa usvojim dakve grobovima također je da sura vasa sallallahu alayhi wa sallam govori ta'awadu billahi min a'dabil qabr tražite zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od kobskog gnjava od kobske dakve kadne tražite kod Allaha subhanahu wa ta'ala zraštitu i resulullah sallallahu je stalno tražio kod Allaha zaštitu od ove ove, dakve, fitne, odnosno toho biskušenja, to jeste, od u Qaburu. Pa je to, dakve, činio e, poslije učenja saravata, znači, na zadnjem sjedenju, na zadnjem, ovaj, e, ettehiyyatu, no što kažu, poslije ettehiyyata, poslije saravata, znači, Resulullah je gore, Allahumma inni e'udhu bikiminatabu qabri. Allahummoj, utječen ti se od kaburske kazne. Ua minna, aga bin i od kazne u batri. Jehenemskoj onim i mati od madi od fen se u života i smrti i utječeći se od iskušenja dakle mesija djedjala ažola dakle tog velikog kaznaka sudnjeg dana i velikog iskušenja za čovječanstvo uopće Zatim kaže slanih sallallahu da ova, jedino ljudi i džini ovaj ne čuju ne čuju ovaj krikove i njavke oni iskazićemo kamurskim Dakle, ovaj, e, e, u Qaburovima i kaže Rasulullah s.a. لَوْ لَا أَن تَدَافَعُ Kada, da se ja ne bujim toga da se vi nećete ukopavati. Ne bi jedni druge ukopavali i kaže, ja bih zamolio Allah s.a. da učini, da čujete ono onoga što događa u Qaburovima. Dio onoga što događa u Qaburovima. Međutim, kad bi to čuli mi, onda niko nikoga ne bi ukopao. Dači niko nikoga ne bi uopće pao što kaže poslanika sva da bahvalio se. Dači e, ovo je ukrat podatke osmrtno komentar komentara na ove daće ovaj stihove od Imaama da mu beker rahimeullahutaala ostalo je još, ovaj osam stihova koji govore o imanu šta je definicija imana ovaj i dvije najveće frakcije izaule koje su pojavile ovaj i nastale su baš iz ove oblasi, to su murđije i haliđije, ovaj, murđije koji su rekli, primjera, radi, dovoljno ti samo da, da izgovoriš, da vjeruješ i ništa više nemaš obaveza. Ovaj, nemaš obaveza ovaj ni da radiš, ni da planjaš, ni da postiš, to je takve stvari. Neki kažu, ne, nego dovoljno ti samo srcem da povjeruješ ovaj, i ništa drugo. Neki kažu od njih, ne, dovoljno ti samo srcem i jezikom da kažeš, ali uglavnom to je ta zabuda koja, primjer, radi, ovaj do, do do toga da se u potpunosti ovaj anulira i poništi ovaj e, snaga šerijata i švedski procesi tako dalje I to je jedan dio te za za budućnost našega dakle radu na to ono što naš nalaz kaže e eh, dovoljno sam da govorim da ja pričam tako dalje. dakle to je to je od murčijskog tog dakle pokreta koji se ovaj pojavio drugi su rekli ne nego privelali svaki veliki veliki gornići afir. Znači, što malo mrdneš, nema, on te odmah, dakle, ovaj, protiv vjeri, ovaj, kao da jedna čeka da neko go izvedi za Allah subhanahu ta vjera. Međutim, sredina između toga jeste ono što uh, je zauzeo Ehli sunatul džamat, dakle, ovaj, da veliki griješnik ne izlazi iz vjera, smanjuje mu se iman, onliko koliko je, dakle, počinio grijeha, ali ne, izlazi, ne izvedi to iz, iz vjera i također da je iman sastavljen od ovaj riječi vjerovanja srcet i djela to su pet tri komponente koje su neodvojene oni svi tri da se nađu da bi čovjek bio momin i da ima se povećava i smanjuje raste i opada dakve ovaj shodno djelima raste kada spomineš alaha kada činiš dobra djela a smanjuje se kada normalno čovjek ovaj radi nešto što je suprotno ovaj islamu i rasulullahu sallallahu alayhi wasallam i allah uz ono dobro voz eto brać moja draga na kraju kaže imam, idhan ma, ta qat tebdehne, ja slohi hadih, ta ne ta la, kajem te biti od uspjehom, kaže, ako si od onih koji ovako vjeruju, koji ti je ja objasnio, ako si vlastni ovakve, a ti ide ovako vjerovanje, onda si ti na hajru i ujutri na večer. Ti na hajru i na dobro dočekuješ i jutro i večer. Šta godet si, dje si smrto te zade, si na hajru, jer ispravno vjeruješ i ispravno, Allah, suh amatana Boža. نظيم الرأس سبحانه وتعالى لنسخوري في الآغة الشباب ونريك دو كبضي إن شاء الله تعالى لنسخوري في طبعنا نادي فؤادي بليل السكون بدمع العيوني براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلوين درب المدى ولولا المتا